16. Усе гаразд, доки не стане негаразд. Камери безшумно крутилися, відстежуючи пересування женця в червоній мантії, який заходив у кав'ярню в товаристві двох дебелих офіцерів гвардії клинка. Спрямовані мікрофони відловлювали... вловлювали кожен звук від бідледчутного почисування бороди до відкашлювання. Вони диференціювали какофонію голосів, щоб виділити єдину розмову, котра почалася від коли женець у червоній мантії сів за столик. Шторм Дивився, шторм слухав, шторм зважував. Він знав, що приділяти таку увагу одній розмові було неефективним використанням його ресурсів, коли потрібно керувати цілим світом, але шторм вирішив, що ця розмова важливіша за будь-яку з мільярдів інших, які він зараз теж моніторив, здебільшого через цих конкретних співрозмовників. Дякую, що погодилися зі мною зустрітися, сказав Жнець Костянтин, жницям Кюрі і Анастасії. «Вдячний, що ви двоє полишили свій сховок, аби провести ці невеличкі збори». «Ми не переховуємося», – вигукнула жниця Кюрі, однозначно обурившись після такого натяку. «Ми вирішили вести кочовий спосіб життя. Для жінців цілком прийнятно мандрувати, скільки їм заманеться». Шторм підвищив яскравість освітлення в кімнаті на кілька люменів, щоб краще оцінювати тонкощі емоцій на їхніх обличчях. Так, ну, хай, як ви це називаєте, переховування чи мандри, чи втеча – це, здається, стало ефективною стратегією. Ваші нападники або залягли на дно до наступної атаки, або вирішили не марнувати сили на рухомі цілі та звернули свою увагу на когось іншого. Сказав він, а по паузі додав. Але я сумніваюся. Шторму було відомо, що після замах жниці Кюрі і Анастасія ніде не затримувалися довше дня чи двох. Але якби Шторму було дозволено дати пораду, він би сказав їм обрати більш неочікуваний шлях навколо континенту, він завжди міг з точністю до 42% передбачити їхній наступний пункт призначення. Тобто нападник теж міг це передбачити. «Ми маємо версії щодо можливого джерела походження складових вибухівки», – розповів їм Жнець Костянтин. «Нам відомо, де їх зібрали і навіть на якому авто транспортували, але ми й досі не знайшли причетних до цього людей». Якби Шторм міг глузувати, він би так і зробив. Він точно знав, хто зібрав вибухівку і хто її встановив, і хто натягнув розтяжку. Але повідомити цитаделі жінців цю інформацію було б суворим порушенням закону про відділення жінців від держави. Шторм максимум міг опосередковано вплинути на Грейсона, Толівера, щоб запобігти смертоносному вибуху. І навіть знаючи особи підривників, Шторм також знав, що не вони це організували. Вони були звичайними пішаками, якими рухали чиясь набагато здібніша рука. Ця рука належала комусь достатньо хитрому і обережному, щоб уникати викриття. І не лише цитеделю жінців, а й самим штормом. «Анастасія, я маю обговорити ваші методи збирання», – сказав жнець Костянтин. Жниця Анастасія некомфортно сіпнулася у своїй манті. «Це вже обговорювали на конклаві. Я маю повне право збирати в такий спосіб». «Тут йдеться не про ваші права жнецці, а про вашу безпеку», – пояснив її жнець Костянтин. Жниця Анастасія почала шумно нарікати, але жниця Кюрі заспокоїла її лише легесеньким доторком до зап'ястка. «Дозволь жінцю Костянтина закінчити», – мовила вона. Жниця Анастасія глибоко вдихнула точно 3,644 мл повітря і повільно їх видихнула. Шторм підозрював, що жниця Кюрія здогадалася, якими будуть наступні слова Костянтина. Однак Штормові не потрібно було здогадуватися. Він знав. А оцітра навіть не здогадувалася. Вона гадала, що знає всі можливі пропозиції Костянтина, тож, навіть натягнувши свою найкращу маску слухачки жниці Анастасії, вона вже формулювала відповідь. «Нехай відстежувати ваше пересування і важко, жниця Анастасія. Але надзвичайно просто відстежувати пересування людей, яких ви обрали для збирання», – провадив жнець Костянтин. «Щоразу, коли кожен з них зв'язується з вами для організації часу і місця свого збирання, це забезпечує вашим ворогам легку можливість нейтралізувати вас». «У мене поки що все гаразд». «Так», – сказав жнець Костянтин. «З вами все гаразд, доки не стане негаразд. Саме тому я попросив верховного клинка ксенократа звільнити вас від збирань, поки не мене загроза». Сітро очікувала цих його слів, тож негайно випалила відповідь. «Якщо тільки я не порушу одну з заповідей жінців, навіть верховний клинок не може вказувати мені, що я можу робити, а що ні. Я незалежна і вища за всі інші закони, точно як ви». Жнець Костянтин не почав ні сперечатися, ні протестувати. І це Сітру стурбувало. «Так, звісно. Я не казав, що вас змусять припинити збирання. Просто вас від цього звільнять. Тобто, якщо ви не збиратимете, вас не каратимуть за недобір квоти». «Ну, в такому разі...» – озвалася жниця Кюрі, чітко демонструючи, що в цьому питанні не допускається заперечення. «Я теж призупиняю збирання». Вона повела бравами, наче щойно вигадала дещо. «Ми можемо вирішити на ендуру». Вона обернулася до жниці Анастасії. Якщо вже мусимо перепочити від збирань, то чому справді не влаштувати відпустку? Чудова ідея, відреагував жнець Костянтин. Мені не потрібна відпустка. Тоді вважається навчальною поїздкою. Мовила жниці Кюрі. Кожен жнець має дослідити острів терплячого серця. Це дозволить зрозуміти і пізнати те, ким ми є і чому використовуємо своє покликання. Можеш навіть познайомитися зі всесвітнім верховним клинком Кало. І побачити серце, на честь якого названий острів. Мовив Костянтин, наче це схилить Анастасію. А ще сховище реліквії майбуть. Туди мало хто має доступ, але так трапилося, що я товаришую з великим згубником Гиммингвеєм зі Світової Ради Женців. Закладаюся, він може організувати індивідуальну екскурсію. «Я сама ніколи не була всередині сховища», – сказала жниця Кюрі. «Але чула, що воно вражає». Жниця Анастасія підняла догори руки. «Зупиніться!» Хай яка спокуслива подорож до ендури, ви забуваєте, що тут у мене є обов'язки, від яких я не можу просто так відмовитися. Залишається майже тридцять людей, яких я обрала для збирання. Їм вкололе отруйне зерно, що вб'є їх через місяць. Я не так хочу їх зібрати». І тут Жнець Костянтин сказав, «Вам більше не варто про це турбуватися. Їх уже зібрали». Шторму, звісно, було про це відомо, але сітра була ошелешена. Вона почула слова Костянтина, але усвідомила все лише за якусь мить. Її нервова система засвідчила це навіть раніше за свідомість. Сітра відчула, як у вухах стає гаряча і як стискається горло. Що ви сказали? Я сказав, що їх уже зібрали. Кількох інших женців надіслали для завершення ваших збирань, включно з паном, якого ви обрали вчора. Запевняю, що все гаразд. І усім їхнім рідним дарували імунітет. Не залишилося незакінчених справ, що можуть створити для вас небезпеку. Сітра почала запинатися і кричати, що їй було зовсім непритаманно. І вона пишалася своєю манерою говорити чітко і рішуче, але ця приголомшлива новина вивела її з рівноваги. Сітра обернулася до жниці Кері. «Ви про це знали?» «Ні», – сказала Марія. «Але це логічно, Анастасія. Коли ти заспокоїшся і обдумаєш це, то усвідомиш, що так мало трапитися». Але Сітрі було дуже далеко до спокою. Вона думала про різних людей, яких обрали для збирання. Вона обіцяла їм час на закінчення своїх справ. Вона обіцяла, що вони зможуть самі обрати, як і де це трапиться. Слово жінця на вагу золота. Це частина коду честі, якого заприсяглася дотримуватися сітра. Тепер усі ці обіцянки розсипалися на порох. Як ви могли так учинити? Що дає вам на це право? Зараз уже жнець Костянтин заговорив голосніше. Він не кричав, але й в голосі з'явився такий резонанс, що він переживав ситряне обурення. Ви занадто цінно для цитаделі жінців, щоб ми отак ризикували вас отратити. Якщо її ошелешило перше зізнання, то друге просто накоутувало. Що? Жнець Костянтин склав перед собою руки і посміхнувся, безперечно насолоджуючись цим моментом. Отак, моя люба жниця Анастасія, ви надзвичайно цінна. Хочете знати, чому? Він нахилився ближче і почав мало не шепотіти. Бо ви підливаєте олію в вогонь. Що це має означати? Ви вже, напевне, знаєте, як вплинуло на цитадель жінців після свого посвячення. Ви дратуєте стару гвардію і лякаєте новий лад. Ви змушуєте жінців, яких поглинула власна зарозумілість, бути уважнішими. Він відкинувся в кріслі. Мене ніщо так не тішить, як дивитися на процес відбирання у жінців самоупевненості. Ви даруєте мені надію на майбутнє. Сітра не могла сказати він це щиро чи саркастично. Дивна річ, але її більше турбувала думка про те, що він справді міг говорити щиро. Жниця Кюрі казала їй, що жнець Костянтин не ворог, але ой, як Сітра хотіла, щоб це було навпаки. Кортіла визвіритися на нього за те, як самовдоволено він контролює ситуацію. Але Сітра знала, що це марно. Якщо вона хоче зберегти хоч якусь гідність, то має відновити стриману поведінку мудрої жниця Анастасії. Коли вдалося змусити свої думки заспокоїтися, у неї виникла одна ідея. «Тож ви зібрали всіх людей, яких я обрали за останній місяць?» «Так, я ж казав». Жнець Костянтин трохи роздратувався, коли його знову почали перепитувати про те саме. «Я знаю, що ви казали, але якось важко повірити, що вам вдалося їх усіх зібрати. Закладаюся, що принаймні одного чи двох ви ще не знайшли. Ви б зізналися, якби це була правда». Костянтин трохи підозріло на неї подивився. «До чого ви ведете?» «Можливість». Якусь мить він мовчав. Жниця Кюрій переводила погляди з Сітра на нього і назад. Костянтин нарешті заговорив. «Нам ще не вдалося знайти трьох. Ми плануємо зібрати їх, тільки знайдемо». «Але ви їх не зберете», – сказала Сітра. «Ви дозволите зробити це мені, як і планувалося. А тоді зачаїтись і чекатиме на того, хто спробує мене вбити». «Вони скоріше полюють на Марію, а не на вас». «Тоді, якщо на мене ніхто не нападе, ви знатимете напевне». Його і це не переконало. Вони замилю відчують пастку. Сітра посміхнулася. «Тоді вам варто їх перемудрувати. Чи це занадто важке завдання?» Костянтин насупився, і це розсмішило жницю кюрі. «Костянтине, вираз вашого обличчя вартий замаху на наше життя!» На це він нічого не відповів, а натомість і далі роздивлявся Сітру. «Навіть якщо ми їх перемудруємо, а так і буде, це буде ризиковано!» Сітра посміхнулася. «У чому тоді суть вічного життя, якщо не можеш кілька разів піти на ризик?» Костянтин, зрештою, неохоче погодився дозволити Сітрі стати приманкою для пастки. «А даю, доведеться відкласти», – мовила жниця Кері. «А я так чекала на цю подорож». Хоча Сітра підозрювала, що їхній новий план надихав Марію набагато більше, ніж вона показувала. І хоча це буде небезпекою для Сітри, вона розуміла, що можливість контролювати ситуацію дозволить їй відчути таке бажане полегшення. Насправді навіть Шторм відзначив, як у неї зникло напруження. Він не міг зазирнути у ситріну свідомість, але точно реєстрував мову її тіла і біологічні зміни. Він виявив як висловлені, так і невисловлені брехні і істини. А це означало, що він знав, чи щиро жнець Костянтин хотів бачити її живою. Але, як і завжди, мав мовчати з приводу всіх питань, пов'язаних з женцями. Мушу визнати, що я не єдиний підтримую життєздатність світу. Цитадель жінців теж була до цього причетна завдяки своїй практиці збирання. Навіть так, жінці збирають лише невеличкий відсоток населення. Робота женців не полягає у приборканні зростання населення, а в тому, щоб, так би мовити, згладити піки. Саме тому, якщо притримуватися теперішніх квот, шанси людини бути зібраною упродовж наступної тисячі років складає лише 10%. Досить мало, щоб більшість людей навіть не згадувала про збирання. Однак я справді передбачаю час, коли варто буде досягти рівноваги в кількості населення. Нульовий приріст. На кожну народжену особу інша помирає. Я не повідомляю загалу, коли такий рік настане. Але ця подія не за горами. Навіть за поетапного зростання квот на збирання людство досягне максимально допустимої чисельності менш ніж за століття. Не бачу потреби непокоїти населення цим фактом, бо яка від цього користь? Я один несу на собі тягар тієї невідворотності. Це цілком буквально, тягар самого світу. Можу лише сподіватися, що маю віртуальні плечі Атланта, щоб його витримати. Шторм